și în cer și pe pământ, el nita și sfânt. Priotul Valeriu va aduce iubiți ascultători programul i045 din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Programul zilei de astăzi îl vom deschide cu versetul 10 din Evanghelia după Ioan capitolul 4 verset din care am avut o serie de gânduri cărora le vom adăuga și pe cele care urmează și pe care nu le-am putut face cunoscute cu ocazia lecții trecute din motive de timp. Înainte de aceasta însă dați-mi voie să vă citesc una din prigonirile care au avut loc la anul 304 după ce împăratul Dioclețian s-a îmbolnăvit și persecuția a fost dusă înainte de Galerius. Se spune că în Dalmația Teodotus, un creștin devotat, avea un han. O mare parte din timpul său și-a sacrificat-o ajutorării celor nevoiași. Teotecnus, guvernatorul acelor părți, după ce a primit ordinul de a persecuta pe creștini, a răspuns împăratului că el va dezrădăcina creștinismul din orice loc de sub jurisdicția sa. Încurajați de guvernator, păgânii au devenit informatori contra creștinilor. Mulți au fost arestați și aruncați în închisori, iar bunurile confiscate. Unii au fugit în păduri sau peșteri unde s-au hrănit cu rădăcini, iar alții au pierit de foame. În aceste împrejurări, Teodotus a cercetat pe mulți la închisoare și pe unii i-a ajutat cu hrană. Policronicus, un creștin fiind prins în timpul anchetei sub constrângeri, a denunțat pe Teodotus. Acesta aflând de trădare s-a predat singur guvernatorului. Când a fost dus în sala de judecată, guvernatorul i-a spus că încă stă în puterea lui să scape viața sacrificând zeilor. Teodotus a refuzat să renunțe la credința creștină și a tratat cu dispreț idolii lor. Păgânii s-au înfuriat și au cerut să fie pedepsit. El a fost dat spre biciuire, carnea a fost ruptă cu creștere și apoi a fost așezat pe scaunul de tortură. Deoarece nici sub torturi nu a retractat credința lui, au turnat oțel peste de lui, l-au presărat cu sare și l-au prăjit cu torțe. Dar nici aceste cumplite dureri nu l-au putut crânti din credința sa. Atunci au smuls dinții din gură. Din cauza că nici aceasta nu l-a dobărât, l-au trimis iarăși la închisoare. Pe drum a zis oamenilor ce îl priveau. Este drept ca creștinii să sufere pentru cel ce mai întâi a suferit pentru noi. Cinci zile după aceea a fost scos iarăși din închisoare, torturat și apoi decapitat. Ne cutremurăm, iubiți, ascultători, când auzim cu ce preț au plătit unii credința în Dumnezeu. Mai cutremurător însă este să observi astăzi pentru ce lucruri de nimic se lipsesc și se leapădă unii de credința în Dumnezeu. Dacă atunci martirii au plătit-o cu chinuri greu de închipuit, cu un preț atât de mare. Astăzi cei care se numesc creștini se vând pentru lucruri de nimic. O tânără care este rudă foarte apropiată cu mine m-a vizitat zilele acestea să petreacă o vreme aici și a venit încărcată cu 20 și ceva de casete video pentru care a plătit mai mult de o jumătate de 1000 de dolari, multe sute bune, lângă care și aici a început să mai cumpere și atunci am oprit-o și i-am spus... În primul rând la mine în casă n-ai să ai bucuria să poți să stai să te uiți la ele și în al doilea rând trebuie să știi bine că toți banii aceștia care i-ai dat pe casete ca să satisface o plăcere a ochiului, o plăcere de o clipă după care n-ai rămas cu nimic în suflet decât cu goliciune, toți banii aceștia îți fusese rădați de Dumnezeu. Pentru ca să ajuți pe cei care nu au pâine pe masă, că știu că sunt mulți care nu au pâine pe masă, am vizitat multe familii cu copii, cărora nu le pot pune pâine dinainte, unii din lipsă pentru că așa sunt împrejurările acum în țară, alții pentru că au soții necredincioși și dau banii pe băutură și am spus banii aceștia ți-au fost dați de Dumnezeu ca să cercetezi pe orfan și pe văduve, ca să-i dai, Celor sărați și Domnul Isus a spus că dacă ați dat uneia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi-ați dat. Iar dacă nu le-ați dat și i-ați lăsat de, mie nu mi-ați dat. I-am spus, vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru toți banii care i-ai dat pe aceste casete. Mai mult, timpul acesta, câte o jumătate de zi care stai în fața aparatului de televizor ca să vezi aceste casete... Era timpul pe care Dumnezeu ți-l dăduse să faci o vizită la o soră care are copii mai mulți, sunt din ce în ce mai puține acestea, dar tot mai sunt. Era timp pe care Dumnezeu ți-l dăduse să petreci în rugăciune pentru cei care se duc spre pierzare vertiginos și nimeni nu-i mai scapă. Era timpul pe care Dumnezeu ți-l dăduse pentru meditare, iar tu îl dai pentru lucrurile acestea trecătoare. Iată, iubiți ascultători, cu ce Preț, pentru ce lucruri de nimic ne vindem noi credința astăzi pentru care alții au murit? Cu închinuri grele. Credinciosul acesta, ca să ajute nevoiașii, a plătit cu propria lui viață și cu multe chinuri. Noi nu ne oprește nimeni astăzi slavă lui Dumnezeu să ajutăm pe cei în nevoie, și dar nu ne mai pasă de ei mai mult decât atât ne cheltuim venitul, pentru lucruri care nu satură și după aceea ne mai și mirăm de ce nu avem bucurie, de ce nu avem pace, de ce avem probleme cu familia, de ce avem probleme cu societatea, de ce ne este viața searbădă și amară. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează, te rugăm și mesajul care ne stă înainte și ajută-ne să înțelegem că numai atât avem bucurie cât o împărțim cu Tine, numai atât avem binecuvântare în bani cât te împărțim cu Tine, numai atât avem binecuvântare și fericire de la timpul vieții noastre, cât îl petrecem și îl folosim în lucrarea ta. Ajută-ne aceasta, te rugăm să o înțelegem și să ne schimbăm felul vieții noastre pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Cum coboră capriorul? Să-și aflin voi gazela, Tot așa venea și Iacov Spre Rahela, spre Rahela, Dar la ușa ei închisă În suspinul acelei ore, El la că i a pentru un pung de mandragore, pentru un pung de mandragore, el află că-i se pentru un pung de mandragore. Vine Domnul Sfânt și află ușa închisă, ușa închisă. Și în loc să ieși în cale, să -l lași gândul să-l adore, Tu te-ascunzi de prințul slavei. Pentru un pum de mandragore, pentru un pum de mandragore. Tu te ascunzi de prințul slavei, pentru un pum de mandragore. Tu te ascunzi de prințul slavei pentru un pum de mandragore. Iacov, în dragostea lui Mare, pentru cea pentru care slujise 14 ani de zile ca să poată să o de soție, a aflat că a fost dat în schimbul unui pumn de buruieni. Ce rană adâncă și usturătoare a putut fi aceasta pentru dragostea lui! Dar oare noi când dăm pe Domnul pentru niște plăceri din acestea trecătoare, care nu ne lasă în urmă nimic, din potrivă, ne lasă durere, chin, întuneric și amar. Nu facem același lucru? Domnul să ne trezească la adevăr iubiți ascultători, și să nu mai dăm pentru nimic ce este în lumea aceasta, nici pentru ceea din lumea viitoare, o clipă de întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, o clipă de fericire cu El, pentru că fericirea cu El este neîntrecută, necunoscută aici pe pământ, despre fericirea cu el nu cunosc decât acei care au experimentat-o, pentru că vocabularul nostru omenesc nu are cuvinte să exprime, vocabularul nostru este limitat și nu are cuvinte să exprime infinitul. Infinitul bucuriei și plăcerii pe care o guști într-o clipă de părtășie cu Domnul Iisus Hristos, părtășie pe care o realizezi, fie îngrijindu-te de cei bolnavi, fie îngrijindu-te de cei nevoiași, fie în rugăciune, fie în citirea cuvântului său cel sfânt. Știu că la început nu pare așa ceva, nu pare nicio plăcere, dar tocmai pentru faptul că la început nu pare nicio plăcere, tocmai pentru faptul acesta guști în urmă, dacă ești copila lui Dumnezeu, bucurii care nu se pot exprima decât se pot încerca și se pot simți. Revenind la textul lecției noastre de astăzi, vom citi versetul 10 din Evanghelia după ea, capitolul 4, în care asistăm la discuția Domnului Isus cu femeia samariteancă. După ce Domnul Isus mai înainte îi cere femeii ce să bea, ea se uită foarte mirat la el și îl întreabă, Cum? Tu, iudeu, cer ceri mie să beau eu femeie samariteană, La care, în versetul 10, citim următoarele. Drept răspuns Isus i-a zis, Dacă ai fi cunoscut udarul lui Dumnezeu, și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Vedeți, problema cunoașterii este foarte importantă. Dacă cei care își folosesc banii fi venitul lor pentru plăceri pământești ar cunoaște ce poate să le dea Dumnezeu prin cheltuirea banilor lor împreună cu el în lucrarea lui, n-ar mai cheltui nici un cent, nici un bani pe lucruri pământești, pentru că sunt prea scumpe bucuriile pe care le culegi din cer investind banii în lucrarea lui Dumnezeu față de cele pe care le poți culege doar o clipă aici pe pământ. Din pricina acestei necunoașteri vom avea multă mărăcini în ziua judecății când vom vedea că le-am dat pe toate pentru lucruri de nimic și ne-am lipsit de marea bucurie pe care am fi putut o avea pe pământ, ba încă ne-am lipsit și de o răsplată pe care o vom pierde pentru toată veșnicia. Darul lui Dumnezeu, așa spune Domnul Isus femeii. dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu. Cunoaștem noi darul lui Dumnezeu? Să nu ni se pare o întrebare de prisos, ci să ne cercetăm în lumina ei. Ni se pare de multe ori că primirea mântuirii este urmarea căutării omului, urmarea unei dorințe lăuntre cea lui, a setei lui spirituale și ne bizuim pe această experiență noastră. Dar cuvintele spuse de Domnul Isus. Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu, ne arată că femeia mariteancă nu putea simți acea sete spirituală fără cunoașterea darului lui Dumnezeu. Păcatul, spunea un om al lui Dumnezeu, a uzat așa de mult ființa noastră în întregime, încât a stins orice dorință după Dumnezeu, după veșnicie, după adevărata fericire. Omul nu-și mai dă seama că viața pe care o trăiește este moarte că fericirea pe care o gustă este de fapt nenorocire, că binele pe care îl face este păcat. Pentru că este mort, nici nu însetează pentru viață și nu însetează după niciun alt lucru din afara stării în care se află. Aceasta este starea în care ne-a căutat și ne-a găsit Dumnezeu. Dar tocmai aici se coboară Dumnezeu. În această stare ne-a trimis El pe Domnul Hristos, pentru ca prin el să trezească noi setea după apa cea vie, setea după Dumnezeu. El ne dă apă vie pentru că i-o cerem, dar noi îi o cerem pentru că simțim în nostru setea după această apă atunci când îl vedem pe el, dăruindu ne mai întâi. Prima lucrare a lui Dumnezeu este să trezească noi dorința după alte lucruri decât acelea care ne preocupă, dorința după lucruri duhovnicești. Aceste dorințe sunt ale noastre în noi s-au născut și sunt intim legate de noi, dar să nu uităm că sunt totuși lucrarea lui Dumnezeu în noi. N-am fi dorit pe Dumnezeu și n-am fi dorit niciodată cerul dacă El însuși nu ne-ar fi făcut să dorim aceasta. Acesta este Dumnezeul nostru. El știe cu cine are de-a face. Omul pretinde să fie, te judecă aspru pentru ceea ce ești, dar aceasta nici nu te ajută. Nici nu te schimbă cu nimic. Dumnezeu îți spune înainte ceea ce ești prin chemarea Harului Său ca să dorești să trăiești potrivit cu această stare de înaltă favoare și apoi El însuși împlinește această dorință. Când auzim deci glasul Lui Dumnezeu, înseamnă că El a pregătit dinainte acest prilej, a lucrat dinainte în inima noastră, așa ca la femeia samariteancă, iar acum să nu ne împotrivim, Căci dacă ne împotrivim, toată răspunderea cade asupra noastră. Și iată care a fost reacția femeii la spusele acestea de Domnul Isus. Citim versetul 11 din Ioan 4. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. Unde ai putea să ai dar această apă vie? Necunoașterea, vorbim din nou despre necunoaștere, te duce la necredință. Iar necredința este poarta pe care intră toate nenorocirile în viața ta. Necredința răpește lui Dumnezeu posibilitățile de lucru în om și prin om. Necredința înfățișează pe Dumnezeu așa cum nu este El. Necredința pune lui Dumnezeu întrebări îndoielnice, descurajatoare și fără nădejde. Doamne, i-a zis femeia, nai cu ce! Rațiunea fără credință este oarbă. Oricâte dovezi ai aduce unui orb de naștere despre cum arată o culoare, despre lumina soarelui și despre frumusețea naturii, el nu va putea pricepe, pentru că ele rămân mereu taine pentru el. Singură vederea poate da la o parte vălul acestor taine și un ochi mic, dar sănătos, poate cuprinde o lume infinit de mare. Credința este ochiul rațiunii. Fără credință nu putem vedea pe Dumnezeu și lucrările Lui, oricât de documentați am fi din punctul de vedere al rațiunii. Putem citi cărți, putem învăța ani de-a rândul în școli despre Dumnezeu și totuși să nu-L putem vedea dacă nu avem credință. Mereu, mereu vom spune ca o dinioară ca Doamne, n-ai cu ce? O picătură de credință în oceanul rațiunii este ca o scânteie mică într-un întuneric mare, el împrăștie și face să se destrușească lucrurile din jur. Necredința ținea în întuneric pe slujitorul prorocului Elisei, atunci când sirienii înconjurau Samaria, cât el vedea numai oaștea sirienilor, dar nu vedea cealaltă oaste nespus mai numeroasă, oastea îngerilor lui Dumnezeu. Elisei s-a rugat Domnului ca să vadă să-i deschide ochii, ochii credinței, și Domnul i-a deschis ochii. Împrejurarea aceasta este descrisă în Cartea 2 Regi, 6, versetul 17. Necredința ne ține și pe noi în întunericul deznădejdii și al frământărilor, atunci când oastea de sirieni al încercărilor și necazurilor înconjoară cetatea vieții noastre. Tremurăm plini de groază ca odinioară slujitorul prorocului Elisei cu toate că oastea îngerilor care tăbărăsc în jurul nostru este cu mult mai mare. Psalmul 34, versetul 7 vorbește despre îngerul Domnului care tăbărește în jurul celor ce se tem de el. Necredința ne șoptește, Domnul nu poate, Domnul n-are cu ce, dar noi să alungăm acest șoptitor rău, și să ne rugăm Domnului să ne deschidă ochii ca să vedem prin credință adevărata față a lucrurilor și să vedem realitatea. Când rațiunea noastră nu mai vede nicio posibilitate, să credem. Și Dumnezeu are încă o mie de posibilități. În vocabularul credinței nu există cuvântul noi cu putință. Lipsește un astfel de cuvânt din vocabularul credinței. Credința vede în Dumnezeu rezolvarea tuturor problemelor pentru că știe că El este atotputernic și face tot ce vrea în cer și pe pământ. Slăvit să fie numele Lui! În versetul 12, femeia samariteancă, în necredința ei, continuă să spună Domnului Isus. Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși feciorii lui și vitele lui? Femeia samariteancă, pentru că nu cunoștea adevărul, făcea comparație între adevăr, Domnul Iisus, și între simbolul adevărului, care era Iacov. Necunoașterea este drumul întunericului și al morții. Pe acest drum... Nu poate fi nici pace, nici bucurie, nici siguranță. De aceea, așa cum am mai spus, toți cei care compară pe Domnul Isus, cel care este izvorul fiecarei bucurii, izvorul fericirii adevărate, acela în care Domnul Dumnezeu din cer și-a găsit toată plăcerea, cei care îl compară deci pe Domnul Isus cu plăcerile acestea de o ale păcatului, nu au decât să guste întuneric, amar, chin, zbucium, lipsuri și suferință. Ce pot să dea lucrurile acestea pământești? Pământul acesta care a fost blestemat de Dumnezeu din pricina noastră. Cine altul decât satana poate să ne mintă și să ne orbească să credem că am găsit vreo bucurie, vreo binecuvântare din lucrurile acestea pământești? Ce bucurie să găsești dintr-un lucru blestemat de Dumnezeu? Tot ceea ce este pe pământ, plăcere pământească, Poartă pe ele pecetea blestemului lui Dumnezeu și un blestem aducător de moarte și întunerii. Să ne mai mirăm atunci că viețile ne sunt serbede și lipsite de bucuria mântuirii, atâta vreme cât noi ne ocupăm cu lucrurile blestemate de Dumnezeu și căutăm în ele bucurie? Necunoașterea este născătoare de suferințe și de pagube, atât spirituale cât și materiale. Cuvântul spune... Cine nu strânge cu mine, zice Domnul Isus, risipește. Necunoașterea este ogorul unde stăpânitorul întunericului, diavolul, își seamănă sămânța lui purtătoare de toate nenorocirile și păcatele. Pentru că femeia samariteancă nu cunoștea adevărul, de aceea își lega viața și credința de un om, și anume patriarhul Iacov. Și nu putea vedea pe Dumnezeu căruia îi se cuvine toată slava, cinstea și ascultarea. Oricât de sfânt și mare ar fi un om, când el este pus în locul care se cuvine lui Dumnezeu, devine un idol pentru ceilalți oameni, deci o primejdie de moarte. Femeia îl întreabă pe Domnul Isus, ești are mai mare decât părintele nostru Iacov care ne-a dat fântâna aceasta? Cât de îngustă! Este părerea omului despre Dumnezeu Ni se pare că singurul izvor de apă este fântâna noastră Singura apă cea care se află în această fântână și singurul mijloc de a obține este găleata noastră Ni se pare că singurele mijloace sunt cele ale noastre Singurul fel de a lucra este așa cum credem noi Singurele lucruri care sunt este ceea ce avem noi Iar Dumnezeu nu este mai mult, nu poate mai mult, nu știe mai mult decât noi de aceea și culegem roadele acestei înțelepciune ale noastre și culegem amărăciune, zbucium și blestem. Poate zâmbim ascultând acestea, dar atâta vreme cât folosim experiența noastră ca argument împotriva a ceea ce spune Dumnezeu, aceasta este realitatea. Atâta vreme cât ne se pare imposibil de trăit lucrurile lui Dumnezeu, aceasta este realitatea. Omul religios, omul stăpânit de duhul de partidă, are Iacovii lui cu care se laudă, iar Dumnezeu, adevărul cuvântului său, este lăsat deoparte. Iar Iacovii ai lui, oamenii la care se închină, sunt oameni care vin și iau de la el, sunt oameni pe care îi plătește cu salariul pentru care muncește, în timp ce Domnul Dumnezeu vine să dea, el dă bucurie, el dă pace, dă încredere în El, dă un simțământ de stăpânire peste toate lucrurile acestea pământești, un simțământ de încredere și de siguranță, care nu poate fi răpit de la nimeni, atâta vreme cât l-ai căpătat de la Dumnezeu. Domnul Dumnezeu îți dă nădejde serioase și puternice, chiar și în privința lucrurilor pământești, pentru că toți cei care se sacrifică de dragul Lui și dau pentru lucrarea Lui, au un schimb pe lângă bucuria aceasta sufletească și asigurarea zilei de mâine că cel spune ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși în vreme ce tu ai grijă de nevoile lui. Iată de ce este atât de important, iubiți ascultători, să avem mare grijă să renunțăm la toți Iacobii noștri, la toți oamenii care, oricât de mari ar fi, Facem din ei Dumnezei să renunțăm la ei și să ne închinăm singurului Dumnezeu și Tatăl care este în ceruri și care ne-a trimis pe Domnul Iisus Hristos aici pe pământ să moară pentru noi și care ne-a răsat acum Duhul Său Cel Sfânt ca prin puterea și lumina Duhului Său Cel Sfânt să-L credem pe El, să ne încredem în El și să trăim prin El. Aceasta este singura posibilitate, unica posibilitate ca pe un pământ blestemat și nesigur cum este acesta să putem trăi în echilibru, pace, bucurie, deplină siguranță și încredere, sănătoasă și serioasă adevărată în ziua de mâine și în veșnicie mai ales. Dumnezeu vrea mântuirea omului, căci pentru aceasta a plătit un preț așa de mare pentru răscumpărarea lui, moartea Fiului Său Isus Hristos, dar această mântuire nu se poate primi decât pe unica și sfânta cale a adevărului unic, nu se poate primi decât acceptând în întregime voia Lui Dumnezeu. Să încercăm numai și să facem experiențe practice, să ne bizuim pe cuvântul Lui Dumnezeu. Toți cei care se numesc creștini, indiferent de cultul căruia aparțin, sunt obligați, prin însăși faptul că și-au luat acest nume de creștin, să trăiască prin credință, măcar sub formă experimentală. Vai! Noi nu-i dăm Domnului nici măcar ceea ce ne pisosește? Ce vorbă să fie să mai dăm Domnului ultima noastră bucată de pâine? Din pricina aceasta, pentru că nu dăm Domnului, nu avem viață. Din pricina aceasta, bucuria noastră pe care o ținem pentru noi în loc să o dăm Domnului, dispare. Din pricina aceasta, avem și lipsuri materiale și se termină tot, pentru că nu dăm Domnului. Iubiți ascultători, în încheierea programului I045, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorim să dăm citire unei poezii intitulate Sărmani alergători spre moarte, după care urmează melodia de încheiere. Sărmani alergători spre moarte, priviți cum vă înșelați mereu, luptând pentru cununa lumii, o pierdeți pe a lui Dumnezeu. Orbiți de patimii vinovate, robiți de al trupului folos, răniți a lumii fericire și o pădați pe a lui Hristos. Lăsați mâine ce aveți astăzi, cum faceți azi cu ce aveți ieri, și așa vă vindeți mântuirea pe înșelătoarele părerii. Uitând de adevărul unic, Azi nu mai știți de e sau nu -i. căutând prea multe adevăruri, nu-i mai găsiți cărarea lui. Și veșnic nu veți mai cunoaște ce este drept din cei nedrept și aceasta vă va fi o umblări în drumul nențelept. De atâtea ori s-a spus aceasta și se va mai striga în pustiu, dar poate cineva ascultă, cât încă tot nu-i prea târziu. Amin! Timpul trece ca o clipă, ca un gând, ca o suflare. Trece timpul ca un vuiet, ca un vis, ca o chimare. Trece timpul fără milă, neîndurător și rece, iar tu în neputință, vezi cum viața ți se trece. Trece timpul fără milă, neîndurător și rece, iar tu în neputință. Vezi cum viața ți se trece. Trece din ca și carul, tras de voi pe vulni surde. Milioane ani adună, dar continuă. Să zburde, mereu vechi, și totuși tânăr. adună fără să scadă. El lovește fără milă, nu vrea plânsul să-l ați, nu vrea plânsul să-l vadă. El lovește fără milă, nu vrea plânsul să-l ați, nu vrea plânsul să-l vadă.